Hola! Anem a practicar com presentar-nos en valencià. Primer, en context informal. Hola, sóc Marta. Tinc 29 anys i sóc arquitecta. Sc de Castelló, però visc a València. Este és el meu amic Pau. És enginyer i treballa en una empresa de tecnologia. Com et dius? Em dic Laura. Encantada Igualment D'on Laura? Sóc de Denia, però ara estudié a València Quants anys tens? En tinc 22. I tu? En tinc 29. A què et dediques? Ara estudié disseny i treballar a mitja jornada en una cafeteria Fixem-nos en les estructures. Soc més professió. Tinc més, número, més, anys. Soc de més ciutat. Vic a més ciutat. Ara el mateix en registre formal amb vostè. Bon dia, em dic Joan García. Tinc 43 anys i soc metge. D'on per favor? Bon dia, sóc de Xativa. Encantat de conèixer-lo. El plaer és meu. A què es dedica? Treballe com a professora a la universitat. Molt bé, li presente a la meua companya, la doctora Ferrer. Un gust saludar-la. Seguim amb la família i l'entorn personal. En la meua família som quatre, els meus pares, la meua germana i jo. El meu pare és cuiner i la meua mare treballa en una biblioteca. Tens germans o germanes? Sí, tinc un germà menut. Es diu Adrià. Què bé! On viu la teua família? Viuen a Alcoi però venen a València els caps de setmana. Vocabulari útil Pare, mare, germà, germana, fill, filla, parella, amic, amiga possessius El meu, la meua, els meus, les meues, el teu, la teua, el seu, la seua i per a tancar una mini-presentació model que pots repetir Hola, sóc Núria. Tinc 30 anys. Soc professora d'idiomes Sóc de Gandia i ara visc a València. M'agrada la música i m'agrada viatjar La meua família viu a prop i ens veiem molt. Encantada de conèixer-vos Recorda, per a presentar-te usa «Soc», per a edat «Tinc anys», per a origen «Soc de» i per a residència «Visc a». Practica-ho en veu alta i canvia el nom, la ciutat i la professió per les teues dades.